barakatullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nallil ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa amma ba'du Ma'asyiral muslimin warahmatullahi wa ta'ala Wala tamu tunla illa wa antun muslimun Jadi kerana kita berada dalam bulan Rajab yang mulia Satu bulan yang menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu diisrohkan dan dimi'aratkan Memberi ibarat ataupun takbir bahawa perjalanan mengadap akan Allah Subhanahu Wataala yang dilakukan oleh Allah ke atas Nabi. Kiamat Nabi berjaya mendapat keridhaan Allah. Lalu Allah memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semayang farabi lima waktu ke atas Nabi dan ke atas umatnya. Allah memberi hadiah semayang yang tersebut ialah untuk melatih umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi orang baik Yang dinamakan orang soleh Dimana di dalam Semayang Fardu dan juga semayang sunat itu Ulama-ulama pekah menerangkan Ada tiga rukun yang tertentu Yang pertama ialah Rukun Qolbi Yang kedua ialah rukun Qauli Dan yang ketiga ialah rukun Qehi Rukun-rukun yang tersebut Adalah Mesti dilaksanakan Di dalam semayang yang kita lakukan itu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 Ya, sembahyang itu adalah suatu tarikah untuk menjadi orang baik jadi mudah-mudahan perjalanan kita menghadap akan Allah akan dimudahkan oleh Allah sehingga kita akan dapat hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mati Usman Khatimah dengan lepas azab kubur dengan lepas daripada huru hara di badan masyar dan juga lepas daripada azab ati neraka Allah yang sangat pedih Lalu mari sama-sama kita mulakan kuliah keagamaan kita pada malam yang mulia ini dengan membaca istighfar rejab dahulu dan tasbih rejab tiap-tiap satu kita baca 10 kali. Yang pertama Allahumma fikirrahmi wa tuhmalaiya. Yang kedua Subhanallah ilhaill koyum. Yang ketiga Subhanallahil Ahadith Samad Yang keempat Subhanallahil Ra'u Kita baca sama-sama Sempena bulan Rajab yang mulia ini Mudah-mudahan suat menjadi suatu ibadah Terhadap Allah SWT Ilahana anta maksudina Waridaka matlubina اللهم اغفر لي وارحمني واتوب عليا اللهم اغفر لي وارحمني واتوب عليا اللهم اغفر لي وارحمني واتوب عليا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 ارحمني وتوب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتوب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتوب علي سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم Subhanallahi al-hayy al-qayyum Subhanallahi al qayyum Subhanallahi al qayyum Subhanallahi al qayyum Subhanallahi al qayyum Subhanallahi al qayyum Subhanallahi al-hayy hadis zaman subhanallah الأحد سبحان الله إل أخاديس سما، سبحان الله إل أخاديس سما، سبحان الله إل أخاديس سما، سبحان الله إل أخاديس سما، سبحان الله إل أخاديس الله إل أخاديس الله إل أخاديس الله إل أخاديس الله إل رأوب الله إل سبحان الله يرهوب سبحان الله يرهوب سبحان الله يرهوب سبحان الله يرهوب سبحان الله يرهوب سبحان الله يرهوب سبحان الله Para kaum muslimin sepanjang bulan Rejab tekunkan beristighfar dan membaca tasbih yang tersebut. Doa itu adalah rahmatullah. Jin ialah ginayatul abdi kesalahan hamba. Berullah bah kebajikan Allah. Dan kalau kita membaca istighfar Rejab dan tasbih Rejab sepanjang bulan Rejab yang mulia ini diiringi pula dengan puasa-puasa sunah Rejab. InsyaAllah Allah akan menurunkan rahmat yang banyak kepada kita Dan Allah sedia mengampuni akan jenayah-jenayah yang kita lakukan Serta Allah membuka jalan yang mudah untuk kita mendapat kebaikan dan kebagikan Azamlah saudara kaum muslim dan muslimat Jangan cuai dan jangan lalai. Itulah yang saya seru kepada Muslimin dan muslimat di sini Bila nak datang semayang perdu, datang awam Terus masuk ke surau atau ke masjid Untuk mengumpul ibadah mengumpul bekal-bekal bagi mati Jangan duduk di luar Sembang, rokok, luang masuk. Lagipun kita dah tua-tua Kita semua sudah hampir kepada mati Menunggu petang, menunggu malam, menunggu pagi Matilah kita tuan-tuan semua Apa yang kita nak cuaikan Apa yang kita nak ralaikan Masuk ke masjid awal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 mati mati orang yang lalai mengumpul bekal-bekal bagi -bekal, mati, mati orang yang lalai untuk diazab dan diseksa oleh Allah. Dua kali saya datang sini masih terdapat lagi orang-orang tua membuang masa di serambi sana dengan rokoknya, dengan sembangnya, dengan buahnya, langsung tidak mau berubah sama sekali. Kalau budak-budak kecil munasabah sebab dia muda. Tidak boleh dinasihati Tapi kalau kita orang tua ni Dibagi nasihat sekali tentu faham Ini satu kebaikan Dah bertahun-tahun macam ni Datang awal duduk di serambi, ni Buar rokok, buar rokok, buar rokok Rugi, rugi, rugi Yang untung masuk ke masjid Masuk ke seorang beribadah Salah cakap saya ni nah. Salah cakap saya ni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 Apabila hampir kepada masuk waktu maghrib itu, pertama baca qul ya kafirun. Dua baca qul walau ahad. Tiga baca qul a'udzu birabbil falaq. Empat baca qul a'udzu birabbin na. Untuk menunggu masuk waktu itu, kemudian kita beristighfar 70 kali. Ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayin. Allah ampun dosa kita 70 tahun. Alakah untungnya tuan-tuan. Sebelum masuk waktu maghrib Allah dah ampun dosa kita 70 tahun. Kalau cuma cakap, rokok, cakap, rokok daripada muda sampai tua kerja itu aja, kerja lain tak boleh. Astaghfirullah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 Kamu perbanyakkan aku. Sedang aku adalah kesukaan nafsu. Sedang aku adalah kesukaan syaitan. Susah kamu hari ini. Susah, susah, susah. Masa itu kita pun melawan. Coba? amal soleh tak ada. Macam mana nak ada amal soleh?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 Jadi muslim yang dikasih Adhamlah untuk merubah Sekali air bah Sekali pasir berubah Boleh kan? InsyaAllah Udah tengok besok petang Siapa orang yang duduk di sana lagi? Itu muka tak tahu malu Mereka Orang dah cakap, orang dan nasihat Ubah, ubah, ubah Dia tidak mau berubah juga Kalau budak-budak muda itu tak heran Dah tua-tua, dah lah dah Macam Tuhan Tak boleh berubah. Bila, berubah bila nak berubah, bila nak berubah Bila nak berubah Astagfirullahaladzim Atau memang Allah sudah pilih kita menjadi orang yang lalai? Apa Allah sudah pilih kita menjadi orang yang sudah akan eh, Jadi orang yang cuas Jadi muslimin dan muslimat mudah-mudahan Teguran ini dapat diterima dengan hati yang ikhlas Mudah-mudahan ada perubahan Dia kalau tidak mau berubah itu namu bukan pasir Pasir sekali air bah dia berubah Tapi kalau tidak berubah itu namu batu Kepala batu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 Dua, bahawa Nabi Muhammad, SAW, Nabi Muhammad SAW itu adalah orangnya bertarekot. Tiga, bahawa Nabi Muhammad SAW itu orangnya berhak Ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa sari'at macam kapal. Siapa ada kapal, dia boleh belayar. Dan tarikot itu macam lautan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 telah menerangkan bahwa manusia itu terbahagi kepada seratus dua puluh satu bahagi yang seratus bahagi kafir mutlakon semata-mata kafir. Artinya Adalah sebenar-benar kapir Yang Allah kata dalam Al-Quran Bahawa orang kapir itu Telah dijanjikan neraka oleh Allah Wukidat bil kafirin Kapir mutlakon ni Mereka tidak kenal Allah Dan tidak kenal Rasul Allah pun tak kenal Rasul pun tak kenal jadi supaya kita ni tidak digolongkan dari tidak digolongkan dengan arti kata kafir maka syarak telah mewajibkan ke atas orang yang mukallaf laki-laki dan perempuan wajib mengenal yang wajib bagi Allah 20. Wajib mengenal yang mustahil bagi Allah 20. Wajib mengenal yang harus bagi Allah 1 41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 oleh kerana yang wajib bagi Allah 20 sifat itu tidak tahu Yang mustahil 20 sifat itu tidak tahu Yang harus satu bagi Allah itu tidak tahu Maka kita Islam-Islam kita masih Bercirikan dengan ciri kapil Dalam pada semayang menjalani kehidupan Cara kapil Pakaian-pakaian pergaulan-pergaulan Ekonomi, pentadbilan, pemerintahan Cara hidup, masih ada Sebenarnya upaan yang orang pakai terus meninggalkan di situ. Ganti itu Adam supaya kita tahu yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus satu. Supaya dikira kenal akan Allah. Kemudian wajib tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan itu mengetahui empat yang wajib bagi rasul, empat yang mustahil bagi rasul, satu yang harus bagi rasul, jumlahnya 9. 9 dengan 41 kerasulan.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 bahawa dia Napi dan isbat Yang napikan Allah Isbatkan Allah Yang napikan Rasul Isbatkan Rasul Itulah maksudnya Kita disuruh menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Untuk menafikan dan mengisbatkan Kerana bagi Allah itu Napi dan isbat Apa yang napi? Tetap tak ada bagi Allah yang mustahil. Ah, itulah Nabi. Apa yang isbat, tetap ada yang wajib bagi Allah. Lagi apa yang isbat, tetap yang harus. Apa juga yang harus bagi Allah. Ah. Jadi bila kita sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Nabi mustahil. Isbat wajib. Ngapi mustahil isbat sendiri. Ngapi mustahil isbat wajib. Itu makna syahadat. Itulah makna syahadat. La la ilaha illallah. Aku naik saksinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu makna kalimah. Makna kalimah syahadat. Mini of the words. Aku naiknya saya, saya tak boleh tak ingin. <laughs> Saya tak boleh cakap inggris Semua saya tak mahu cakap ini dengan orang melayu Nak cakap ini dengan orang melayu buat apa? Melayu juga Dengan orang jawa cakap inggris Hah Tak aja mengadu-adu Nak cakap inggris dengan orang inggris Macam tu Saya kalau juga orang inggris cakap ini Sampai tak faham orang inggris dia apa dia tak paham? Bisa aja orang melayu di mengadeng-adeng, melayu sama-sama melayu. Ayo, pada kota kami, macam kita tak ada bahasa sendiri, ya. Ha, bahasa bahasa orang lain yang kita umbul-umbulkan ha, jauh, cakap Inggeris jauh juga. Sendiri. Itulah jauh yang mengadeng-adeng, melayu mengadeng-adeng, ya. Jadi Muslimin yang dikasihi. <tuh> Penafsiran ni macam itulah Keterangan macam itulah Bila la ilaha illallah Nabi mustahil isbat wajib Kemudian Nabi pada Rasul isbat pada Rasul Nabi mustahil isbat wajib nah, Itu muslimin dan muslimat Sebagai ulang kaji Saya sebutkan Yang wajib bagi Allah Yang mustahil bagi Allah Yang harus bagi Allah Dan saya sebutkan juga Yang wajib bagi Rasul yang mustahil bagi Rasul dan yang harus bagi Rasul mungkin tonton sudah tak ingat kalau saya suruh sebutlah 50 tu boleh dapat tak dapat balik tak dapat tunggu boleh jangan ha? ketawa-ketawa ni tengok dah tua-tua dah artinya kalau tak boleh tak kenal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 Ha, jangankan kita orang Islam, berbezalah dengan kafir betul tak? Kayu dengan batu sama ke lain? Kayu dengan batu sama ke lain? Lain. Nampak kita kafir dengan Islam masih ada sama-sama? Kadang-kadang pun sama. Tadi ada orang, budak semalam hajat dengan saya, ya. Ceritanya budak yang hilang, tu siapa nama? John Faizal tu.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 Kenapa-apa yang serupa? Ah, kalau semua ini. Ilmu itu pun serupa dengan kafir tak kenal sifat Allah. Kafir tak kenal sifat Allah, kita pun tak kenal sifat Allah. Allah anakul Ini yang kena kita belajar. Jadi yang dikatakan Kapalnya ni el ilmu. Kita tak mau belajar, mana ada kapal? Ah tu muslimin. Orang nak bagi kapal yang datang belajar banyak ni itu pun ngantuk-ngantuk tidur-tidur ya. Saya pun nak pernah cakap dia tidur-tidur ngantuk-ngantuk. Senang macam tu. Saya cakap dia sampai kena tangkap sampai kena lokap ya. Dia dengar tidur-tidur tidur-tidur. Nanti saya lembang dia. Ha, jangan main-main. Ha. Ha. Nanya saya tak sakit hati. Ha. Bukan pasal duit ni Bukan pasal duit tuan-tuan Jangan -tuan. kata saya tuan-tuan bagi biak minyak 40, 50, bukan pasal itu Ini pasal Islam Saya ceramah-ceramah mengajar orang sampai kena tangkap Sampai merengkok dua 3 tahun dalam lokap Tuan-tuan yang belajar yang menggunak Senang um, Sakit hati saya Ati Muslim yang juga sih Susah mengajak orang tua ni. Kalau mengajak budak-budak, senang, tidur-tidur, pang macam itu. Orang tua-tua ini kita mumpang, dia mumpang, kita balik. Jadi, saya mulakan menerangkan untuk ulang kaji. Yang wajib bagi Allah, 20 sifat secara tafsir. Wujud, pidam, bako, muhalawatulul hawadis, yang muta'ala bin namsih, wahdaniat, hudrat. Roda ilmu hayat sam' basar kalam qodiran muridan aliman hayyan samian Basiron mutakallima Bin ayat-ayat ini depa saya sebut, tonton kena sebut. <coughs> Jangan kaya je sebut. yang mustahil lawan kepada sifat yang wajib 20 ini yang kita nak napikan dalam syahadah kita ya? napi yang mustahil itu ada pada Allah pertama Adam Kudus Fana Umasalatul Hawadis Ikhtiaju ila wairis Ta'adud Adzu Karohah Jahlu Mautu somamu amabukmu Ajizan Mukrohan Jahilan Mayitan Asoma Ahma Abakam Satu yang harus bagi Allah Mi'lu Kuli Mungkinin Autarkuhu Harus memperbuat mungkin Atau meninggalkannya empat yang wajib bagi rasul sidik amanah tabligh nah, patona sama cekap ya cekap ya saya <laughs> nah, ramai ni cekap punya cekap jadi cukup <laughs> itu yang dicukup semua tu halal pun dicukup haram pun dicukup silamak pun dicukup Penginayah saja dicekup Ulama pun dicekup Sebab pasal dia cekap sana. Yang mustahil bagi sekarang Rasul Empat Lawan kepada yang wajib Kijib Kianat Khitman Balaga Satu yang harus bagi sekilang Rasul yaitu akhrabul basyariah bertupat berperanai dengan peranai manusia biasa tetapi tidak menurunkan kepada murtabat kerasulannya dapat? bulu tadi tu dapat? dapat tak? dapat dengar bukan dapat sebut dapat dengar Jadilah dapat dengar Daripada dengar pun tak dapat tak nah, Sebab Nabi sudah kata In Au muta aliman Au muta'aliman Au musta'aliman Jadilah kamu orang yang mengajar Atau menjadi orang yang belajar Atau menjadi orang yang mendengar Jadilah dapat mendengar Jangan mengajar, tidak belajar Tidak mendengar pun tidak Duduk rumah saja Duduk rumah, duduk rumah mana dia nak dapat dengar agama. Ha tu, dah tak dengar, tak dapat dengar agama, dia marah pula dengan ceramah ugah. Dia marah dengan ceramah ugammu. Dia marah buah dengan jawatan kuasa surau memanggil ustaz yang ceramah kelas. Ah, siapa yang panggil ustaz ceramah kelas? Ah oh, macam tu. Ah tunggu telinga kita jangan takutlah.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 Siapa ni Yahudi dan Nasr? Nasr. Markas dia di Palestina sekarang. Markas dia. Ah tu Muslimin dan Muslimah. Markas Yahudi masjid Nasr tu di Palestina sekarang ni. Di mana masjid Al Aqsa tu sudah jatuh ke tangan orang Yahudi beberapa tahun 48. Sekarang ni tengah runding-runding-runding-runding-runding pun belum dikurangkan lagi kepada orang Islam Masjid Al-Aqsa tu dia kata dia punya kepala bapa dia punya bukan orang Islam punya Masjid Al-Aqsa tu dia kata orang Yahudi punya itu nah, Muslim dan Muslimah yang dikasih padahal tempat itulah Nabi Nabi, Nabi. kebenaran kita sekarang ni nak bertadang pula nak membuat hubungan diplomatik dengan Israel yang sudah membunuh orang Islam ribu ribu ah, kita pula nak membuat hubungan diplomatik. orang tu dah membunuh orang Islam kita nak berjabat tangan lagi second lagi dengan dia bukan second lempang itu ah, dengan orang Israel bukan bukan berjabat tangan lempang ah, dia sudah bunuh orang Islam tanpa belas kasihan. Ha, ada yang tengah sembayang juat dibung, dicembak, mati berpuluh-puluh ha, bayangkan ini kejam orang Yahudi, orang Nasara ya. mereka tidak kenal Allah ha, mereka kenal Allah dia tahu Allah Ta'ala tetapi dia kata Allah ada ada anak orang Nasara kata Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala ada ada bini Tuhan bapaknya Allah, Tuhan anaknya ini Isa, Tuhan emaknya Mari. Maria lah. Dia kena Allah. Tetapi Allah Taala itu diartikan berbilang-bilang. Itu yang Allah Taala terangkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ikhlas. Qul ahad. Kata olehmu ya Muhammad bahwa Allah as-sam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Tapi orang Yahudi, orang Nasara orang yang degil, orang yang keras hati orang yang jahat, mereka tidak mahu juga mengakui Allah Rasul dia tidak mahu mengakui Nabi Muhammad, Rasulullah itu yang dikatakan tak kenal Rasulullah ha. dia mengakui Isa juga Isa juga Isa juga orang Muslimin, jahat orang Yahudi orang Nasara jahat dalam Quran Allah sebut macam mana kejahatan orang Yahudi, macam mana kejahatan orang Nasara. Walan tardu an kal Yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak rida orang Yahudi, orang Nasara kepada orang Islam melainkan setelah orang Islam mengikut milah Yahudi, milah Nasara baru dia rida. Selagi kita tak ikut milah dia, jaga. Ya ugut kita, diancam kita Nah itu kalau kita tak tunduk dengan bangsa-bangsa bersatu Ada ke? Disekat itu, disekat ini. Sebab bangsa bersatu tu Dia punya token Yahudi dengan Nasar Nasara. Paham bambang? Itu Muslim ini ha. Jadi Orang Yahudi dan orang Nasara Dia membuat beberapa program Perancangan untuk membuatkan orang Islam Biarlah dia beragama Islam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 dah berdaya kan ha. itu yang kita nak kembali kepada pakaian Rasulullah kita enggan juga, serupalah bahawa kita tidak kenal Rasul seolah-olah kita, kita cuma kenal Yahudi, Yahudi tengok pakaian Yahudi, kita ikut pakaian Yahudi tengok nikah kahwin Yahudi, kita ikut cara Yahudi, kita tengok uh, cara hidup Yahudi, kita jalani cara hidup Yahudi, kita tengok pemerintahan Yahudi Nazareth, membangun maju, begitu pun, kita pun ikut pemerintahan Yahudi agama muslimin. Ya. Aku takut nanti kita mati Yahudi, mati Nasara. Nauzubillah. Kemudian Sepuluh bahagi lagi kafir yang kenal Allah dan kenal Rasul tetapi mungkar. Bukan kita kenal Allah, kenal Rasul tetapi mungkar. Jadi semaya tak kadang sudah bagi masjid diurut tanda tak, hmm. tak mau ikut hukum Allah tak mau ikut hukum Rasul hmm. ah tu buat hukum sendiri ah jadi Muslimin hmm. kafir yang kenal Allah kenal Rasul tetapi dia bongkar dia inkar dengan Allah inkar dengan Rasul anak <kipers> uli kafir tidak dijanjikan oleh Allah dalam Quran adalah neraka dan kekal dalam api neraka selama-lamanya oleh itu habai-habai awas-awas jaga-jaga jangan ada erti kata berkirikan dengan kekakiran insyaAllah Insya azam azam sebab Nabi sudah bersabda man tasabbaha bi bahwa min tu barang siapa menyerupai bertasabuk dengan orang-orang kafir maka mereka itu adalah golongan kafir. Analujilah itu hadis, bukan cakap saya, cakap Nabi. Dan Nabi sifatnya pula, sedek, tidak boh, tidak bohong. Ha, kita sudah nampikan sekali-kali tidak bohong, sudah kita isbatkan sekali-kali benar, sekali-kali benar Rasulullah. Kenapa kita tidak percaya tu Ah, Muslimin yang dikasihi. Jika dapat mungkin jangan kita terpaut, terpengaruh dengan milah orang-orang kafir. Nauzubillah. Satu bagi sudah seratus puluh kan? Seratus bagi kafir tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Sepuluh bagi kafir kenal Allah, tak kenal Rasul. Itu kafir Yahudi, Nasara Kemudian, ya. Itu lagi kafir yang kenal Allah ya? dan kenal rasul tetapi mungkar ha ya ahli kitab ah, kafir ahli kitab kemudian satu bahagi Islam ha, Ini yang kita nak tengok diri kita saya nak tengok diri saya tonton tengok diri tuan-tuan adakah sudah termasuk Islam yang selamat ataupun Islam yang masih dalam bahaya lagi jadi Islam itu dibagi tujuh Satu Islam pada zahir, Tetapi kafir pada batin Tengok zahirnya memang Islam Semayanglah Buatalah, berjubahlah Berserbahlah, berdakwahlah Ngajar oranglah Buat masjidlah, buat surau lah, Ya Macam-macamlah, bersodakahlah Pergi umrah lima Kamu enam kali lah ya? Jadi Pak Imam lah dia Jadi Qodhi lah dia Jadi Mukti lah dia Jadi Fultana lah dia Jadi macam-macam lah dia. Rupanya Dalam batin dia Allah nampakkan Kapir Haa nah, ni yang kita takut Inilah yang kita nak bimbang ni tuan-tuan Takut-takut aku dah Islam dah Sebab aku dah semayang Aku dah Islam dah Sebab aku dah, dah jadi ustaz ceramah Tanah sini-sini Siang malam bagi petang ceramah Haa Islam lah aku Rupanya dalam batin Kapir Tama ada satu contoh sifat dalam Al-Quran disebut oleh Allah wa idza qila lahum la tuskidu bil athu illu inna apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan jangan buat kejahatan mereka jawab apa kami buat kebaik buat kebaik itu jawab mereka. Ah, tentu, ya. Dia buat pasar rihel, dia buat taman libur, dia buat itu buat ini dia kata untuk kebaik, kebaik. Tante itu dia kata malam amal tu. Yang di dalamnya bukan tuan guru, yang di dalamnya bukan Kiamulail dia kata malam amal. Di dalamnya siapa? Mahadiliman, Indonesia, lebih lagi, lagi siapa? Baik, baik. Tak ingat. DJX, paling nama hmm. Abdullah Awi lagi Sabu. Hi, Pak Cik pun tahu. Ia kancah ia corang tahu. Ia Pak Cik pun tahu juga. Macam itu dia kata malam amal. Memang dalamnya ada juri, ada joget ada rock, ada konsep. Dia kata malam amal bukan. Dia kata ke baik? Kebaikah. Yang kita tadi bukan ahli syariat. Bukan ahli yang ada ilmu sebab tak belajar agama. Orang satu kampung yang belajar agama banyak ni saja maka tidak tahulah penipuan ini, sudah terang-terangan itu kejahatan, itu kerosakan, itu kemungkaran, kita terima malam amal. Tadi yang kita datang ramai-ramai. Ha. Kan ba? Tuju panggil jerak panggil dulu, the concert the win the set apa lagi ramai orang datang <laughs> ha, betul tak panggil tuan dulu kalau saya patutlah saya keras muka main ya. ha, cakap pun nak nantar jadi baik itu dapat sambutan benda-benda ha, mungkaran -benda ni orang ni ramai dapat duit pun banyak penang-penang foto ha, satu jam macam ni Ela yeah. <tik> eh satu jam je deh ceriak dapat lima ribu. Saya satu jam sama dapat lima puluh. Hah? Siapa baik? Ella baik ke saya baik? Ya, dah. Ah kalau banyak, abang nak mungkin itu kan? dia ada baik cuma bagi lima Allah Tuan-tuan bagi seorang seringgit pun Dah banyak dekat dua tiga ratus Saya dapat pun bukan saya Pakai duit tu saya Salurkan menolong anak yatim Orang miskin Anak-anak-anak dadah Kudak-kudak Yang tak simat Janda-janda Anak-anak ya. yatim yang belajar di luar negeri Di Mekah, di Mesir. Saya tak ambil tuan, -tuan. Ah, Maksudnya tonton bagi lima puluh itu Saya bagi anak bimbi saya Tak ada Tonton bagi lima puluh malam ni, Besok saya sedekah tiga ratus Tiap hari mesti keluar tiga ratus Ada duit, ada duit kena sedekah tiga ratus Untuk membiayai anak ayat itu nah, Itu yang saya kata Tonton bagi dia minyak pun saya tak dapat Maksudnya tapi tak tahulah kalau malam ini bagi banyak Wallah, malam. <tuh> Itu rezeki lah lah kan. Tapi biasa susah lah Dia Biasa memang susah lah Ni bukan saya minta duit Mereka kata tau oh, Ustaz ni kali ni datang dia minta duit tak, tak bagi duit malam ni tu Bulan depan saya datang Ah, macam tu Haa ah, itu yang tuan-tuan guru seronok Bila macam ramah ramah masuk duit ceramah-ceramah ceramah cerama, masuk duit itu yang tonton-tonton itu semua ha, ceramah-ceramah masuk kalipan baru dia tahu ah hmm. ataupun tak usah bagi duit langsung makin-makin tak dia bulan depan datang lagi tak dia hmm. itu yang tonton-tonton guru sekarang ceramah-ceramah ceramah -cerama, kawin lagi ceramah-ceramah ceramah buat -cerama, rumah banglo ceramah-ceramah ceramah -cerama, beli meteri ceramah-ceramah ceramah -cerama, beli kebun banyak tonton-tonton guru kaya eh? hmm. saya nak bagi nakah pun tak dapat adalah pendapatan, pendapatan saya satu bulan paling kurang sembilan ribu, kadang sampai enam belas satu bulan. Hah, hari ini saya saya sudah dapat lapan ratus, termasuk malam mau dekat seribu. Ayah, ada lapan ratus dalam dalam begini? Saya ceramah di bangunan Amun, tapi yang dengar juga ada orang Amun orang orang waktu bertemu oranglah. Ah macam tu. Ya muslimin dan muslimat ya. Untuk membiayai mereka 200 300, 200 300. Tapi alhamdulillah selesai. Walaupun ceramah cuma dapat 50, tapi esok pagi boleh selesai 200 300. Nah, jadi muslimin yang dikasi Berhubung dengan bahagi Islam yang pertama Di Islam, batinnya kafir Ragu kepada Allah, ragu ragu kepada Rasul, ragu kepada Quran Ragu kepada agama uh, Islam Membuatkan dia tidak berjaya Nak mentoati Allah, nak mentoati Rasul Nak ikut hukum Quran dan Untuk ikut hukum syarat Tak dia ragu Kenapa tuan-tuan ragu dengan saya? Tak berjaya nak bersahabat dengan saya Tapi kalau tuan-tuan yakin saya ni Baik ustaz tu Boleh berkawan dengan saya Tapi kalau dah Jangan-jangan ustaz tu jahat Jadi tak bolehlah nak berkawan Yang boleh Mendekati Allah Menta'ati Allah Ialah yakin nah, Ini saya nak ahli bertanya Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Macam mana kalau kita didatang lagi Ah, tak yakin kata Rasulullah untuk dapat menolakkan ragu dibuangkan ragu oleh Allah. Kamu baca tiga ayat. Yang pertama: ululohu aha. Yang kedua: amantu bilahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga: walawalu, walakhiru, waktuakhiru, walbatinu, wal wabidhulishaikhani. Ambik tabaruk. Kita baca tiada satu dikali bila ana anta mafruna warido kamatlu bina bismillahirrahmanirrahim walhuwallahu ahad allahus samad <Sosuk> lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan bismillahirrahmanirrahim Allahustamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim wallahu allah ahad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir aman tu billahi wa rasulih آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم والاول والakhir والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والاول والakhir والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Dial awalul wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi bacalah insyaallah kalau menolong kita membuangkan keraguan hmm. kalau hilang ragu dapat yakin langsung insyaallah kita akan dapat Islam zahir Islam ba batin yang dua bagi Islam itu Islam tetapi bidah ah. Dalam pada Islam mengada-ngadakan akidah, mengada-ngadakan ilmu, mengada-ngadakan amal, mengada-ngadakan ibadah, mengada-ngadakan tarekat, mengada-ngadakan hukum. Benda itu tidak ada dalam Islam. Pada Quran tak ada, pada hadis tak ada, dia ada-adakan. Dia jadi ahli bidah. Satu contoh yang berlaku di negara kita ini umpamu Ustaz Asari yang sudah dipertawakan oleh ulama kebangsaan bahawa Ustaz Asari adalah di antara orang-orang yang bid'ah, yaitu sesat akidah yaitu mempercayai si Suhani Imam, Imam Mahdi tapi Ustaz Asari dah selesai kerana dia sudah tahu tahu mbak? atau ibu tamal jambalah orang yang bertaubat seperti orang tak berdosa Dah selamat dak ustaz Hari, Dah selamat orang-orang arkam lagi mengadakan-adakan ilmu ya? tak kira lah ilmu tarikot ke ilmu syariat mengadakan-adakan ilmu yang tidak ada pada Islam ya mengadakan-adakan amal yang tidak ada dalam Islam satu contoh kita orang-orang kampung kalau nak semayang, pukul kerantung, pukul beduk, sampai pecah kerantung, sampai pecah beduk, orang kampung tak ada, tak datang. Jadi menyerupai orang Yahudi, orang Yahudi nak apa ni, uh, nak, nak memulakan uh, apa ni perbuatannya dengan menggoyang loceng itu menghantar kerantung. Kadang setengah tempat banyak Pakai kerantung pakai benduk Tak guna juga Kerantung pecah benduk hancur Orang kampung tak ada tak datang. Yang elok telinga orang kampung tu Dihantam sampai pecah Baru dia mau datang Begitu. Yang dekat surau dekat masjid tu bawakan kami pulang tanam Orang azan boleh tak dengar Surau dekat boleh tak nampak Tak nampak Tapi bukan orang taman pelayan ni orang taman lain ya ha, yang tak nampak sura tak dengar orang ada di taman lain ya ana'udzubillah ya dah duduk di surau dekat surau dekat masjid dipakakan telinga oleh Allah dibutakan mata itu yang Allah kata ha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 kamu buta suruh tak nampak Masjid tak nampak Orang azan tak dengar Tari pahalian ni dengar ah ha, kena kopi nampak Pejabat nampak kilang nampak Padang bola nampak Kemarah ke? <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Kalau rasa-rasa sakit hati Balik <tik> ha, Macam tak lah. Mah, Jangan tunggu tunggu nanti marah dengan saya ya tanggung. Dah sakit hati ditunggu juga nanti marah jadinya. Kalau rasa rasa sakit hati bayung. Muslimin yang dikasih menada mengadakan ibadah ya lagi ya menambah-nambah ibadah mengadakan-adakan ibadah. Ya, yang tidak ada pada Quran yang tidak ada pada hadis ya banyaklah contoh-contoh lagi perbuatan-perbuatan ya. yang seumpama orang perempuan melubang telinga untuk ditaruh su subang, itu tak ada dalam Islam dilarang malahan termasuk di dalam hukum kisos telinga balas telinga; mata balas mata, tangan balas, tangan kalau kita lubang telinga, maka kita akan dibalas di lubang kelih kalau kita lubang telinga anak perempuan kita maka anak perempuan kita hendaklah mengamal melubang telinga mak itu. Padan Tapi kita merupakan adat. Ha. Nah, ada kata mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Ya, orang perempuan mengada-ngada di lubang-lubang telinga. Di lubang-lubang telinga. Dibagi subang pun lubang telinga satu, ada subang pun lubang telinga satu. Bukan kalau tak ada subang Subang Lingga satu dibagi Subang Lingga dua tidak juga ingat <tuh> <tuh> tu? Ya? Lagi mengadeng adengkan kantor rekod, alih-alih torekod banyak mengadeng adengkan jalan torekod yang mengadeng-adeng nak mengambil bayar A tu guru torekod berjabat tangan dengan guru perempuan dengan anak murid perempuan perempuan nak ambil bayar A dia tu dia bersalah. Dengan murid perempuan Sedang halang syarat tak boleh Tak ada Orang lelaki-lelaki Haji Nabi Baik guru ke bukan guru ke Tak boleh bersentuh kulit dengan Perempuan Haji Nabi lah Kenapa tuan-tuan guru -tuan tak ada melakukan Bersalaman dengan anak murid dia Dia kata guru ni sudah mursi Tak apa-apa Itu Zohil aja Maksudnya tak apa, -apa apa-apa, tu pegang-pegang tu johi raja, batin tak ada apa-apa macam kalau kita tumbuk sekali muka dia sampai bincuk, langsung kita kata dengan tuan guru itu itu johi raja batin saya tak apa-apa boleh dia terima? Hah, tak boleh dia marah juga, dia meronggah juga kenapa? itu muslim dan muslim nah, masuk tarikat pun tengok tengok orang tapi kalau kita tak masuk tarikat kita tak dapat naik tangga. Sebab tarekat ada dua Satu tarekat umum, sembahyang, puasa, zakat, haji, dakwah, itu nama tarekat umum. Kalau sekadar tarekat umum, kita masih dalam tangga goplah, tangga lalai. Ha, macam kita ni goplah. Jadi ustaz istighfar belah daripada jadi haji haji goplah. Dari imam-imam ghaplah Jadi orang tua-orang tua ghaplah Lahai Kerana tidak ada torekot khusus Haa macam tu Buna Alin tanya Dengan Nabi Ya Rasulullah Saya semua yang tak tak ada pernah rasa sedap Rasa seronok Kenapa? Puasa pun macam tu Haa Tak rasa sedap Tak rasa seronok Asyik nak tunggu Bila petang saja Bila petang Bila petang Ya Haa Semayang pun tak boleh lama, tak boleh panjang ha. Datang, lambat, balik nak cer Balik nak cer ha. Nak cepat ha, Cuba tengok lepas semayang para berisak ni Ada yang balik cepat nanti Belum semayang sunat, dah balik Semua orang ada tu Dah belajar, dah belajar Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik Amin, amin, balik Bukan semayang sunat Tapi dia bersunat, yang belik tu Sembahyang sunat tak mau bersunat tak mau, ha. Pasal dia balik tu nak menggunakan benda sunat dia tu lah. Dia kira itu aja, lah, benda sunat dia itu aja yang nak digunakan. Sembahyang sunat tak mau. Kita tengok siapa yang tak sembahyang sunat nanti malam. Kita tengok. Itu dia dia balik tu nak gunakan senapang sunat dia tu lah. <laughs> ha, tu. Muka tak tahu malu. Dia kira senapang dia. je Kalau balik cuma cepat, balik naja, ha. nak cepat. Ha, Cuma tengok lepas Semayang Pariqisah ni Ada yang balik cepat nanti Belum Semayang Sunat Dah balik Dah balik Ada tu. Dah belajar dan lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Lalu Amin-Amin Balik amin, Bukan Semayang Sunat Tapi dia bersunat Yang boleh. tu yang Sunat tak mahu Bersunat tak mau. Haa Pakai dia balik tu Nak menggunakan benda Sunat dia tu lah dia kira itu saja lah Benda sunat dia itu aja, Yang nak digunakan Semayang sunat tak mau. Kita tengok siapa yang tak semayang sunat nanti malam Kita tengok Itu dia, dia balik tu Nak gunakan senapang sunat dia tu lah <tuh>. Muka tak tahu malu Dia kira senapang dia, dia. Kalau balik cepat-cepat Tunggu tak Nak pun pun pun pun tak ha. Nak apa Ya nah, Allah, Allah. Ha, Kita di darurat Atif Naik masjid Pukul 6 45 Turun masjid Pukul 9 Tak keluar Keluar kencing saja Haa Kalau kencing Ambil udu Haa Terus Udadah Semayang sunat Melayu iman Semayang sunat awabi Semayang sunat istihara Semayang sunat mudah sakratul maut Menghabiskan murid-murid Menghabiskan zikir-zikir, Menghabiskan bacaan Quran Pukul 9.30 Dah habis Semayang bakdi aisyah Baru turun tak ada macam tuan-tuan datang lambat balik nak, nak cepat Jadi malam ni kita turut-turut lambat hey. Hey. Buat malam ni jadilah ha, Kita sembahyang sunnah dulu ha, Tapi ada juga tu satu dua tiga ni bangsa tak ada keringan kan Kita dah cakap dia buat tak tahu dia buat semua tu ha, Dia kata aku ada senapang sunnah ni aku nak lambat tu Haa dalam balik itu tak pandai nembak nembak ni pun nak kena belajar tonton. kan ada sekolah menembak ada latihan menembak betul tak? kita nak nembak ni pun nak kena belajar malam yang apa sesuai menembak? malam Jumaat dengan malam is artinya dalam islam jangan lebih dua kali seminggu tam. kalau lebih dua kali seminggu sudah jatuh nafsu binatang tidak, tidak. Itu yang rata-rata manusia sudah jadi binatang Kenapa mak bapak bersetubuh Menggunakan senapang tadi itu Seminggu lebih dua ke? Dua kali Kadang-kadang ada yang semalam dua ke? Dua kali Itu gajah Tapi tuan-tuan nampaknya Lebih dua kali seminggu tengok daya muka lain macam ha, memang lebih dua kali dah sini. lebih dua kali jatuh nafsu binatang nanti yang lahir-lahir macam binatang lahir-lahir macam binatang kenapa? Bila kita bersetubuh tidak dengan adat sarap pakai adat binatang bila indah aja hantam macam itu ya? ha, tak jaga tak kawal dah nafsu sebab itu binatang buruk Binatang buruk tak boleh naik Cuma boleh pergi daripada metak ke masyidah Aksah tak boleh naik Siapa yang bertibat dengan jibat binatang tak boleh naik Tak boleh naik Ibadah tak boleh naik Amal saleh tak boleh naik Sedekah tak boleh naik ah Yang naik benda tua je, Benda lain tak naik Banyak-banyak benda tu naik aja. Ingat tu tuan-tuan Mas saya tak ceritela waktu kalau cerita waktu nabi tentang minta kepada nabi bela mana? Ini baru mukadimah ini, ini ceramah ini baru perdaluan, baru masuk betul-betul, ya. Minta nah, bantuan untuk untuk bisa-bisa, ya. Buat saya marah nanti, ya. Jadi Selain daripada itu Bid'ah Mengandang-adakan hukum Yang tak ada hukum dalam Quran Tak ada dalam hadis dia ada adakan Bid' Bid'ah bid Mereka sekarang ni Orang bergidah Hukum dendam 400 tak ada Kalau belum kahwin Pukul dengan rotan 100 kali Kalau dah kahwin Regang dengan batu Sampai mah Itu hukum Quran jadi kalau kita sudah ubah eh, Diadilkan Yang tak ada pada Quran Tak ada pada hadis. Itu nama Sudah eh? bid'ah, Sesat Wajib tau Wajib tau Jadi bukalah bukanlah usahaan Seorang yang bumbang Ulama-ulama juga wajib tau Wajib tau uh, Sudah sekian lama Menghukum orang berjina Dengan denda 400-500 400-500 Suruh pun denda buang sampah Buang sampah orang buang sampah denda 5 ratus orang berginap denda 5 ratus jadi serupa denda buang sampah nampak tuan-puan sudah mengadakan-adakan hukum hukum yang tak ada dalam Quran tak ada dalam hadis nama dia bidah. Bida bid'ah ah. ha, tu saya nak terangkan jangan orang duduk sehari-hari orang yang bid'ah jangan-jangan kita pun ada bid'ah ah. takut kita pun ada bid'ah ah. ha, tu nak ambil empat ah. Empat ketiga, ha, tiga, Islam jahir batin, jahir batin, najisam. Tetapi pasti menguruskan dosa mereka masih akan maut tobat. Nah contoh, kalau tak bertobat, ha, tidak masih diajar oleh Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al Quran, waktu ilallahi jami'an ayyuhal muqilun cobalah kamu semua hai orang-orang yang beriman kata Allah tapi kita tak mau tobat pula alam kepala masuk neraka di lah masuk betul-betul itu kita punya azab anak uji kita tobat juga tobat saya pun tobat tuan, -tuan, -tuan sudah Islam plan jail cuma meneruskan dosa dan maksiat apa dalam dalam surah as-sajdah wa <tuh> allazina fasaqu hadid Jumat qad macu kan wa allazina fasaqu famawahu min nar qulama aridu an yakhruju minna u'idu fiha wa lahum lu ku ala banaril ladzi kuntum tidtu kaidu orang orang mesti menguruskan dosa tak mau taubat tak mau berhenti tak mau mengedal ya nak terus suka maka Allah campak dalam api neraka apabila orang tu nak keluar nak lari sebab pedih sangat sengsara sangat maka malaikat dah banih menolak balik ke dalam neraka tapi dikatakan kepada mereka Rasakan oleh kamu Hai pulang-pulang pulang Yang dahulu kamu dosakan Haa tentu ha, Tengoklah takut-takut kita ada pasir ni Meneruskan dosa maksiat yang berpanjangan Sampai mati masih lagi Belum bertobat Na'udzubillah Na'udzubillah ha, Tapi nak tobat Kena dapat hati jaga Kalau tak ada hati jaga tak boleh tobat jadi kena duduk Hati yang kozok Nama dia Hati jaga Kalau duduk tangga Hati roplah Hati lalai Tak boleh taubat Macam kita ni nama hati roplah Lalai Nak bertobat lalai Nak mengumpul bekal-bekal mati lalai Sampai nak sembahyang sunat pun lalai Nak baca Quran pun lalai Nak perintah negara dengan Islam pun lalai Itu nama roplah Orang roplah kena rompak Dirompak Disamun Itu kita ibadah-ibadah habis Sebab sudah dirompak Sudah kena samun Kita sangka banyaklah pahala semayang Rumpa tu sudah kena samun Kena rompak Sebab kita lalai Kita semayang Dosa terus juga Tolak, campur Tak ada baki Teruntang dengan Allah Itu kena rompak Kena samun ibadah kita Ha. Ada riak, ada ujub, ada zalim, ada melupat Kita tak sedar sebab kita roh Jadi kalau nak dapat bertawabat Kena dapat hati yang kozah Hati jaga Jadi muslimin nak dapat hati jaga itu Kena jalani torekot khusus ha. Ini torekot awam sudah Mayang, main jamaah Semajin atau torekot umum Kena ada torekot khusus Torekot khusus apa? Al-Ladina yang berkurun Allah katilama wa kumuda wa ala junubiin wa yatafakkarun nabiul islam wa kiorat robbina ma kolatada baatilah al ayat yaitu orang yang berjiger berdiri duduk bareng dan bertapa bertakap tur. Aku dah khusus. Ambil ikir Dan Dapat Kepada guru Yang mursyid Ambil bayi ahli Mujur Barulah Nanti sembahyang dapat sedap Karena hati dah jaga Haa ah, Ini sembahyang sendiri Rugi ni Haa ah, Nak untung Sembahyang berjama Ini tidur semalam-malam Rugi ni Langsung Dia bangun tak? Tahan, tahan Baca surat Abah saja Sehari suntuk Rugi ni Kena baca ke Kuran Hati jaga kan Oh ini dosa banyak ni Tak taubat hati Susah ni. Dia taubat ha, Dia memang hati jaga Dia tak kena rompak Kalau kena rompak pun hmm. dia, dia jaga Aku dah kena rompak ni Aku mengompak ni Haa dah di rompak Haa macam tu Aku buat dosa ni Dah kena rompak daripada aku Kerana hati jaga Haa macam tu Haa jadi muslimin dan muslimat Haa cuba-cuba ha, cuman lah cari Guru yang mursyid Ambil bayi'ah jalani ni tarikat khusus Jadi Allah Pada 7 hari bulan satu. dia Orang yang dulu Torekot Naksabandi Daripada Aceh Yang memulai Mughi Mughi Mughi Mughi Akan datang ke Darul Ati 7 hari bulan Sabtu Hari 1 malam Ahad Kalau tuan-tuan nak berbincang dengan dia Datanglah pada 7 hari bulan Sabtu Mughi, Mughi Mughi Kemudian Pada setiap tiap minggu yang kedua Hari Sabtu malam Ahad Memang jadi satu program rohaniah Di Darul Ati Menghitung uh, Pimpinan Torekot Naksabandi Mulai Yang mulia Profesor Mahdiah Ustaz Muhammad Zahid daripada Ustaz Muhammad Zahid yang terbang sudah Ustaz Muhammad Zahid itu dia membuat pimpinan rohaniah Tarekot Naksabani stakat ini bagi ilmu Tarekot belum diajak menjalani bertarekot baru uh, diajar ilmu dulu supaya kita nanti tidak menjadi ahli Tarekot yang sesat ha, ya? ha, dia masuk Tarekot langsung dia jadi sesat asalnya semayang jadi tak semak tak sembahyang. Ah, ada Semua masuk tarekat dia sembahyang. Bila sudah masuk tarekat tak sembahyang, tak sembahyang. Dia kata cukup niat Tak sembahyang sudah, aku dah niat. Asal hadis kata innamal a'malu binniyat. Bin ha, beramal dengan niat, aku dah niat dah beramallah. Ya. Ah, aku berjanji. Tapi kenapa dia orang Ah, niat makan, tak cukup kata, kena, mak, kena makan, kena makan niat setubuh, dia kata kena setubuh cuba kena niat setubuh je ada rasa sedap? tak adalah okay. oh macam tu, bila sembahyang kau niat aja, bila haji kau niat aja, bila puasa kau niat aja, bila makan, bila kena setubuh kamu nak lakukan Haa. jadi kalau tuan-tuan nak dapat pimpinan dohaniak datanglah minggu yang kedua pada setiap bulan dan kalau nak dapat perduaian, tuakir, pekah, tasawaf datang setiap bulan hari Sabtu Manumahat minggu yang pertama kita membuat pimpinan ya? mudah-mudahan e, kita jadi orang yang Islam, Bahir dan Batin tidak pasif nah, macam itu takut-takut kita pasif Entah, Islam kita habiskan teruslah. lah jadi orang-orang yang tergantung lagipun belum ada buku 9 boleh? Ha, ha, belum ada buku 9 kita nak gunakan senapang pun tak boleh bertuk khas ya? yang tidak yang tidak boleh Ayuh nak unikkan kenapa ada bacaan tonggan. Ah. Ha. Satu daripada bacaannya sebelum daripada menembak itu Naklah baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Lam yalid walam yulad wa ahad. Siapa di antara tuan-tuan yang sudah bersetuju dekat dua ribu kali ya. Ah. Ha. Ada baca qul huwallahu ahad angkat tangan. Yang lembut siapa di antara tuan-tuan sebelum bersatu untuk membaca qul huwallahu ahad silakan angkat tangan jangan bohong seorang pun tak ada hadir yang dikatakan, menembak tu kena belajar apa bacaan ha apa janji je kalau kita baca qul huwallahu ahad insya-Allah zuriat yang mentauhidkan Allah Ha, dapat keturunan-keturunan yang mentawihkan Allah Sekarang banyak orang menyebutkan Allah Sebab sebelum bersetuju tidak betul Tidak betul oleh Allah Tidak ha. betul Tidak nampak lebih Kenapa ni? Hah? Benar, ya duduk pada tak betul Ada yang macam ni Ada yang macam ni Ada yang macam ni Kenapa? Badan tak sihat Lakukan tak sihat, Sebab menangbukkan mandi jom, bersetubuah malam tu mandinya dek be besok. Kalau nak segera, ah kalau nak pulih tenaga tu? Segera mandi malam tu juga mandi, badan sehat, mula dimulur, nampuh cergas lagi. Ah ni kan, ah tak ada mata gila, lembik, dah tak ada mau tak mau. Kenapa? selalu bersetubuh mandi junggu punya pak mandi ha. tapi kalau kita mandi malam tu pak mentua pula tahu apa hal ke debak-debuk ke debak-debuk mandi malam ni ada apa-apa ke budak-budak tu ha. aku pun tak ada apa-apa nah, kalau macam tu aku pun ada apa-apa dia pula naik semangat jadi cari mandi yang pak mentua jangan tahu mandi sebarian badan haa basuh kotoran kemaluan mandi tangan ke mandi kaki ke mandi kepala saja aku mandi guna mengangkat ada besar kerang Ayah. dah boleh tenaga yang kita lalu mengeluarkan tenaga kan right? ah ni ah ni ah ya? tenaga habis maksud kita mandi tenaga datang lagi asihat ah, pada hmm. ada cara tuan-tuan Ha, ini tak ada cara macam ayam macam lembu ha, keluar keluar lembu ya. keluar keluar ayam apa muslim binan muslim kita habiskan murah yang empat <tuh> <tuh> islam tetapi berbagai akhidah macam-macam perkara Ali sungai ada kodariyah ada jabariyah ada hutazilah ada pelasapah ada tapi dia tak boleh nak kesan sebab dia tak tahu ilmu Tauhid Nabi kata akhir zaman umatku akan berpecah kepada 73 golongan 72 masuk neraka Satu golongan masuk surga Iaitu air suna bagi nama Kalau kita mati sedang pegangan kodariah adil. Kita mati sedang pegangannya Bidia'ah adil. Jadi kita nak tahu Oh ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini dah bidia'ah ni, dah kodariah ni dah jabariah ni, dah Yahudi dah, ni dah nasara kita kembalikan kepada ahli sunnah wal jamaah itu yang dikatakan belajar tokhid waduh ini yang terdo'ain tokhid beka tasawuk itu kena belajar tokhid kalau tidak tak tahu menurut akidah jadilah tuan nah, yang selamat mati sedang berakidah dengan ahli sunnah wal jamaah wal jamaah kita kena belajar tokhid ahli sunnah wal jamaah ini Qadariyah Ni Jabariyah Ni Mutajillah Ni Yahudi Nasarah Ni Ali Bidia'ah Ni Kalau tidak tak tahu Jadi Usahakan Untuk ajar ilmu ta'khid Lima Islam Yang awam Yang soleh Yang saufi Orang tu Orang Islam Tapi duduk tangga awam Nah ini mula selamat Awam, Soleh Sopi. Ya tu. Kita so, tak dapat. Orang Islam yang awam tapi maksa mak, ya, ya, mak Saleh. bukan soleh Ha, mak Saleh. Bukan kopi, suka kedai kopi. pagi kedai kopi, petang kedai kopi, malam kedai kopi, muka macam muka kopi lah. Ha macam tu. Kalau pergi ke COVID, cukup ragi Walik lambat, lambung, jalan Duduk surau, duduk masjid Nak cabut, dia nak balik ha. Jadi orang ni dapat ma'unah Siapa yang jadi orang Awam yang soleh Yang sauti Dia dapat ma'unah Dapat pertolongan Allah pada mentok hati Allah Maka kita malam ni dapat ma'unah lah ha. Ini ma'unah lah Pertolongan Allah mengaji ni kalau taklah Ta tak tolong tak dapat menaji. Ha saya pun kalau tak dapat maunah tak dapat bagi ceramah malam ni. Takut-takutlah takut-takutlah takut-takutlah. Takut Tapi kita semua alhamdulillah dapat maunah. Ha sedikit sebanyak sudah dapat maunah sebab ada titik-titik soleh, ada titik-titik sanubi macam. Ha, jadi kalau ha, nak dapat ha tanda tinggi lagi sampai kepada ha, pintu marifat ya masuk kepada tanda hakikat itu yang saya kata kena jalani tarekat usul. Ah nak jalani tarekat usul jumpa guru yang mesti ambil baik. Ya, macam tu. Inna apabila 6 orang Islam yang soleh yang khawasul awas. Ini siapa? Wali-wali al -wali Allah. Berjalan di atas air. Ha, tak takut dengan Allah Subhanahuwataala. Jadi siapa-siapa yang sudah sampai tanggung ni Hawas Orang ni dapat karo Karo Karo Haa ah, Haa Macam-macam lah Kalau Ta'ala bagi karomah Berjalan di atas air Haa Nak pergi Mekah Selangkah dua langkah Sampai Haa Macam tu Tak ada duit Daun dipegang-pegang Jadi duit Jadi duit Itu nama karomah Mencari ada apa dia dapat karamah sebab dia ada perkara ganjil. Langsung Allah beri perkara ganjil. Siapa-siapa yang ada perkara luar biasa, Allah bagi perkara luar dia. biasa. Kalau biasa saja, tak dapat perkara luar dia. biasa. Lalu Banyak Allah banyak perkara luar biasa. Orang tidur, bangun. Orang cinta dunia dia benci tu, benci dunia. Itu luar biasa. Langsung Allah beri perkara luar biasa. Tujuh Orang Islam yang soleh, yang khawasul hawas. Siapa ni? Rasul-rasul, Nabi Muhammad, tertentu, lagi tertentu. Ini lagi dapat mu'jib. Mu'jib kan? Ha, itu yang semua habis dilipat oleh Allah Ta'ala. Langit, bumi dilipat. Nabi Muhammad naik ke langit semalam. Daripada Mekah ke Masjid Aksar, lepas tu naik ke langit, turun balik balik ke Mekah semalam. Habis semua kena lipat. Sama yang melihat Allah Kenapa Nabi Muhammad luar biasa Luar biasa diberi mujizat yang sangat luar biasa Apa tak luar biasa Semayang sampai tengkak kaki Masih semayang lagi Dikacau bini dia Bila dia nak suju Citi Aisyah tidur Dia tolak Citi Aisyah Itu yang kata ulama' Tak batal menyentuh orang perempuan Padahal Citi Aisyah tadi Berhati ha, Takkan dia Lari depan suami dalam keadaan tak pakai baju, ya? suaminya semak, semalam. Ah, ha. jadi umum sapi itu licik, ya. Ah, ha. orang Arab biasanya kalau masuk tidur dia melengkapkan diri, tak ada macam orang jauh orang bayu tidur buka ni, buka ni. Ah, ha. jadi umum sapi kata, nah siti Aisyah itu berlapik dalam pada bengkak tidak bengkak. Siti Aisyah kacau sebab Nabi Ahcik sembayang saja. Mengapa kau sembayang saja Rasulullah? Inilah Tauhid Nuriyah. Allah berhak dicinta, dicintai. Walaupun aku ada engkau, tetapi Allah yang paling kucintai daripada engkau. Marah Siti Aisyah. Langsung Siti Aisyah ganggu. Bila Rasulullah nak sujud, dia baring depan. Rasulullah tolak, dia sujud. Bangun lagi. Baring lagi, kita tolak lagi. Dia... Semayang juga lagi nah. tu, ngapa ganjal dah tu? Ganjal dah. Ganjal kalau kita dah, kalau kita nak semayang lagi, ke Nak semayang lain ni kan? Contohnya kita ni lah orang rumah nak cari orang hidup, kita, kita nak semayang ini terus ke nak semayang lain. Memang semayang lain, memang <laughs> ah ha. memang semayang tembak-tembala jawab. <laughs> Muslim ha, aku muslimin aku nama ganjil Allah sabarlah Rasulullah dapat perkara ganjil ganjil mu'nji sedekahnya pun ganjil sampai habis harta. kita ganjil apa? orang 20 sen kita 20 sen orang 2 kita 2 ringgit itu tak ganjil Biar, biasa orang 20 sen aku 20 aku ha, ganjil orang 2 ringgit aku 200 itu baru ganjil ha, macam itu ini tan tan biasa je. baju ni aja baju ni daripada dulu biasa tu baju berkerenja baju kerenja pakai bunga ganjil ah musuh musuh pakai serban kan ganjil ay eh, ganjil nasib lah pulang tu tak pernah berserban berserban ah masya Allah lama dapat bekerja ganjil tak pernah pergi musyrik lama-lama kaji musuh ini ganjil nasib lah pulang tu ah. datang masjid ah lama dapat bekerja ganjil ah saya pun dah dapat bekerja ganjil Ha, ha, aduh, ya? ha, saya tak boleh cerita, tapi dah dapat, sedikit dikisahkan sebab dah ada perkara-perkara kajian. -perkara ha, Temu semua orang cuba Melayu pakai pintu luar keliga, saya pakai jubah, pakai serban, ganjil. Hahaha, dua puluh lima, lima, empat, tiga, dua. Jadi saya rasa cukup baca lah, ulama serta tu. Saya sudahi dengan wabilaitohu wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha,